Martin, ja. kom du ihåg när vi intervjuade Regina Lund? Ja, absolut. I höstas där. Hon var med i avsnitt 29. Mm. Jag tyckte det var jätteintressant att höra om hennes barndom. Skumt det där med att hennes föräldrar inte berättade för hennes storebror att, hon, att han inte var biologisk son till Reginas pappa. Nej, se, han hade en annan pappa sen tidigare. Där, ja. Och så vi kan reda på det sen? Ja, jag vet inte hur gammal han var, men han följde ju med mamman ner till Göteborg. Men de skilde sig då, ja. Och de skiljer sig tidigt. Och så fick Regina stanna kvar hos sin pappa. Fast det blev ju snarare farmor och farfar. I jävliga, ja. Rolig Aj. beskrivning hon sa. hon mitt, mitt, mitt liv var som en Ingmar Bergman-film. <laughs> ja, faktiskt. Det var, det var tungt på ett sätt. Men hon har ju klarat sig bra. Mm. Och vi har en liten hälsning från henne här. Hej på er. det här är Regina Lund. Och jag spelar Lisas syster Emma. Som kommer in i Bonusfamiljen 2 nu på måndag klockan 21 SVT och ni kan också se det på SVT Play Vi ses i rutan Det ska bli kul, hej! That just means that we're alive and Healthy Hej och välkomna till bonusavsnittet av... Bonuspappan och... Plusmamman. En podd om tv-serien Bonusfamiljen. <laughs> ja, precis. Är det just nu? Ja, det är sent. Klockan är sent och om man lyssnar noga så kan man höra Helle snarka i bakgrunden. Mm. Vi har ju sett avsnitt fyra som börjar med att de är hos terapeuterna och bråkar lite om det här att ge och ta kritik. Lisa tycker ju att Patrik är så dålig på att ta kritik. Men det var lite det vi pratade om förra gången, att de alltid kryper ner de skyttegravarna så ja. att det kommer till någonting. Men det kan vi ju känna igen. Va? Inte jag. Jo, du är ju dålig på att kritik. Du, du säger att jag är dålig på Och så kritiserar du mig. För? Hur jag andas i podden. <laughs> det är väl bra om man inte har någon annan kritik. Ja, Nej, men, men det är väldigt jobbigt för jag håller andan hela ja. podden och är som podden ja. är nästan en timme lång så blir jag väldigt blå. Ja. Men jag kan ju bli bättre på att ta kritik. Och det kan väl Patrik också? Ja, precis. Ni är lika mm. Sen så fortsätter vi. Ni är ju... bortom all kritik. <laughs> ja, men det handlar ju ja. där att man ska förklara varför man gör en sak. Och... Ja, man ska bara säga ja tack, älskling. Mm. Jag förstår, älskling. Mm. Du har helt rätt, älskling. Det ligger någonting i det du säger. Du menar kai Pollack versionen där, ja. ja. Just det. Jag hör vad du säger. Ja mm. Ja, sen fortsätter det här med pengarna som har försvunnit i plånboken. Och nu är de tillbaka. Och jag tycker det är så jobbigt. Jag säga att det bara brider sig i mig. För då kommer ju Patrik och liksom ska tacka Eddie för att han har varit ärlig och sådär. Och Eddie mm. fattar ingenting. Eddie är så bra. Vad är det, han heter? Dorsin? Ja, Frank, dorsin. Mm. Ja. Han är så bra. Eh, han är ju med också i ett, en liten del där som handlar om eh, resursen som kommer till skolan, den här extra personen då som heter Sima. Och det är ju min favo. Nur, nur, nur, nur eller Rafael. Ja, just det. Henne har vi ju sett live här i Varberg bland annat. Mm. Du recenserade henne? Ja. Hon är ju inte nöjd med det. Va? Du, du gjorde någonting? Du sa någonting? Som nej, tyckte. Nej, nej, det var ju en intervju som de som vill läsa det jag skriver när jag har gjort en intervju, de får ju det. Ja. Och nu minns jag inte exakt vad det var, men, men hon hade synpunkter på, på texten där lite, ja. Mm. Men det var ju innan den kom ut, så sen, hon sen visste var visste att du var en feminist. Det, nej, det hade inget med det att göra. Det var inte det. Nej, det tror jag inte. Jag, inte det. jag kan kolla, jag har nog kvar de båda versionerna av texten där, ja. Spännande. Ja, i vilket fall som helst. Det är, eh, Bianca övningskör ju, och de pratar lite om att eh, eftersom hon bor hos sin pappa Martin nu då så vill ju Lisa träffa henne och de har sagt att hon ska vara där någon gång i veckan och så där. eller äta middag med dem. Och. Eh, så det är lite snack om det. Och, men sen är det om Eddie då att, eh, att han sticker från skolan och kommer hem till sin farmor där. Mm, just det. Ja. Eh, och då är det en liten, en liten scen där som jag fick lite känsla av att, att Martin blev intresserad av Sima. Eh, men det får vi väl se hur det utvecklar sig. Mm. Och Bianca har förlåtit Matteo, verkar det som. Ja, det, det, det skymtar förbi där lite också. De var ju ihop i förra säsongen, mm. kan man säga. En sak som jag tänker på i säsong två är att man får se den här relationen, den här ex-relationen lite mer. Mellan mm. Lisa och, och Martin. Och även ja, mellan Patrik och Katja. Katja är Ad ju det är mer frostigt, frostigt. Men de pratar ändå lite med varandra i vissa scener jag tror att de har fler scener tillsammans. Ja, men framförallt Lisa och Martin kommer ju varandra närmare ja. ja och verkar mer, hitta mer förlåtelse och mer Sen man ser ju att det enas, de enas också runt det här med Eddie och Bianca till ja, just det. mycket som de behöver prata ihop sig om mm, mm. Man ser ju Lisa kommer ju hem till dem där i samband med det här med att Eddie har rymt från skolan och sådär och Martin har stått i duschen och kommer ut. Han har ju fortfarande kvar en tatuering på axeln där det står Lisa. Jag kan inte relatera till någon som har tatuerat in sitt ex-namn på nej, sin nej. kropp. Hur nej. kan man? Nej. Det skulle jag aldrig göra. Nej, självklart inte. Vilka människor gör sånt. Ja. <laughs> um, Vad Jobbet, det måste vara för deras nya partner att se det. Nej, det är inte så farligt. Jag har med. vant mig. <laughs> um, sen den andra relationen där blir det ju jag tror det är första gångerna som då Lisa och Patrik träffar Branko som dejtar Katja då. Mm. Petra Medes karaktär. De, de tre, råkar springa på varandra liksom var för sig sådär då. Men, och sen blir då Katja hembjuden till Branko med hans barn och även hans ex då. Det kan ju snacka bonusfamiljssituation. Ja, och, och mm. Hon har ett, kulturkrock. Hon har ju ett bra ord för det där Katja då, att, att hon tycker det blir gäggigt. Ja, det är ja. Och hon mm. säger till och med att det är sinnessjukt att hon har kvar sin tandborste. Men det är ju inte ja. men det var ju då när han, när han var singel så tyckte han väl att det var okej att hon kom dit och åt och träffade barnen och sådär. Ja. Att de höll kontakten på det sättet. Men skulle hon ha tandborsten där? Sov hon över? Ja, men det gjorde de väl då? ja det ehm, ja, sen är det ett avsnitt där det som jag tyckte var, var jobbigt. Eh, eller en en story där med att Patrik håller på och ordna finmiddag till Lisa. Och, och <laughs> du sa att Åh, jag tyckte det var jobbigt. Det är ja, men Det jobbet ja, jobb är då när, när Emma, eh, Lisas syster som spelas av Regina Lund, kommer tillbaka. Eh, Dels, Patrik, han står ju faktiskt i princip naken med förkläder bara. Och, och det ska vara romantiskt och lite sådär. Det är ju bara lästigt. Han har köpt humbar. Ja. <laughs> um, och, och hon, Emma, är ju lite sådär. Hon ska ju bo där. Och, ja. Men hon, hon är saknar lite och liksom så. någonting. Hon saknar någon så här personlig gräns. Ja, hon har lite den sociala kompetensen är inte på topp. Skyldana. Hon är ju mysig och god, sådär. men mm. sen så är det någonting som man tänker att det är någonting fel på människan. Ja, men det är klart det är ju omöjligt att säga nej till en syster. Liksom. Mm. Men för Patrik blir det ju eh, jobbigt. Men så... det är så min svägerska ska se på mig. Nej. Så det så här, det är någonting fel på Maria. <laughs> man kan inte sätta fingret på det, men någonting är det. Um, sen blir det ju också, det tror jag vi nämnde förra avsnittet, det här lite återkommande när, när Lisa har lite vita lögner. Uh, hon vågar inte berätta exakt för Patrik vad som har hänt. Ja, just det, lov ur vagnen. Mm. Hon I... säger att hon har råkat slå sig själv med någon träslev eller något, tittar hon ja, på. Det. Men ja, egentligen så är det att barnvagnen välter och, och Patrik har ju bett henne att hålla koll på loran. Um, så att det, det var ju lite han blir ju extremt arg där och, och konfronterar henne och, när hon är på jobbet då. Men det kan man ju faktiskt förstå dels mm. att hon var oförsiktig så hon mm. hade konstakat sig illa och sen mm. att hon ljuger om det, det väl gör det ännu värre. Ja, just för honom är nog lögnen det det svåraste jobbigaste att ta där med det. Men de, de pratar ut lite där och Men han är så hård mot henne jag tänker att det är därför hon inte vågar säga det, för att hon vill inte ha skäll. Han pratade lite med henne som att hon är ett barn ibland. Ja. Kan du känna igen dig i det? Att du pratar jag, med någon i din nära... Jag kan känna igen mig att vi har haft liknande diskussioner. Och, och därför när jag, när jag ser det så tänkte jag ju på när, när hon, Lisa, sa någonting om att eh, eh, det känns som att du bevakar mig och, att, och väntar på att jag ska göra en misstag eller så. Och det är inte alls bra om man hamnar i det. Nej, då blir man ju nervös och så gör man misstag. Mm. Och så vågar man inte berätta om dem. Mm. Men det är ju så, så bra att bonusfamiljen är så bra att jag kan hitta göra dem, en jag. sån situation och ta med den. Mm. Det måste ju, och det tror jag är tack vare att de manusförfattarna själva har levt det livet. Sen kan ju det vara samma i en kärnfamilj också. Är det, det är lite spännande att men... de har vänt på det, för ofta är det väl mammorna som hökar över papporna? Ja, och så kan det den... nog vara, kanske ja. Så att papporna blir väldigt nervösa och inte vågar mm. göra någonting. Och då kanske de backar istället. Och så alltså sitter mamman där i, i mammafällan mm. och tycker att de får göra allting. Mm. Och så kanske det kan vara så att de inte har släppt in. Kan vara, kan vara. Han, Filip heter väl eh, kuratorn på skolan? Ja, oh, det är min skämskudde alltid upp Ma när, när han kommer. Jag han klarar är med. inte av honom. <laughs> jag tycker han är, är, är bra Hon även om är han... i verkligheten. Martin Lok? Ja, jag vill gärna intervjua dig Martin. Ja, jag intervjuade honom i samband med Fyra Nyanser av Brunt när den kom. Har du intervjuat honom? Ja, och Thomas Alfredsson också. Innan han var världskänd författare. Thomas mm Alfredssons, en av hans söner. Har du berättat det för mig? Nej, det kanske inte har, men det var på Göteborgs filmfestival. Men hur är han i verkligheten då? Att du var jätteintressant och smart och rolig. Och... Inte alls som sin rollfigur då? Nej, rollfiguren är ju lite mer Strulig, men lite rolig ska ju han var Här hade han en liten vad ska vi kalla det? En liten filosofisk spaning om att, att alla människor faktiskt ljuger hela det tiden. har ju faktiskt rätt i. Ja, och att det handlar om uppsåtet. Och Lisas uppsåt var ju faktiskt att, att då skona Patrik från att bli orolig för lov och sådär då. För mm. att det ändå gick bra. Hon fick ett lite rött märke på kinden. men. Eh, och sen så slutade det väl lite att Vi kanske de... ska ha den spaningen i live. Om? Om eh, att alla människor ljuger. Ja, just det, Att man, man ljuger för att slippa problem eller för att slippa göra någon upprörd. Ja, men det är nog en väldigt... Den där filmen, The Invention of Lying. Ja, just det. Den, så den är inser rolig. man ju hur mycket man ljuger faktiskt. Ja, det är väl med Ricky Gervais va? I don't know. Ja, jag tror det. Han, han är från... The Office originalet. I alla fall, det, det slutar med att de. Eh, Patrik ber om ursäkt, och, och sen så tittar de på varandra, ligger i sängen och säger att, att vi är så olika. <laughs> det var lite det vi fick höra av. Någon glada Jag Ja, just det, Lisa och Patrik. Se vad de hade fått för resultat. Det har vi ju specialavsnitt om. Eh, kommer från den här 28 februari. Mm. Om glada par och den terapin. Sen slutar hela avsnittet. Avsnitt nummer fyra slutar lite med en bomb faktiskt. Och då är ju Emma inblandad. Igen, hon är så liten troublemaker. Ja, men hon tittar väl på Lo. Och tycker att hon har så, så fina blå ögon. ögon. Ja, och så säger hon något om... För då har ju både Martin och... Nej, både Patrik och Lisa blå ögon. Och så säger jag, hade Martin också blåa ögon? Ja. aha men... Bianca har ju bruna ögon kan två blåögda få bruna brunhögda barn dun, dun, dun, dun. och så är det en liten klipphanger där som att det kommer att utvecklas och se vad det kan tyda på mm. det var det, det var dagens avsnitt mm. och om ni tycker om vårat svammel om bonusfamiljen så kommer det ett avsnitt till efter nästa ordinarie podd. det gör du ju alltid på kväll, ja. ja det kommer sex avsnitt till. Sex avsnitt till. Mm. Ett efter varje avsnitt av tv-serien. Mm. Tack för att ni lyssnade. Vi avslutar med ett litet klipp från vår intervju med Regina Lund. Blir ni nyfikna på att höra hela intervjun så finns den i avsnitt 29. Så det är bara att scrolla tillbaka och leta upp det avsnittet i så fall. Och när ni ändå är där inne och scrollar så passa på och slänga ut ett litet fint betyg till oss. På iTunes. jag gör gärna det. Yay! Det jag tycker Felix är bra på som regissör och vad manusförfattarna är också väldigt duktiga på är ju att de, de på något sätt tar kampen på eller, eller hittar en ton som, som väldigt många liksom från 10 år till 40 kan känna igen sig väldigt väl i. Absolut. Och jag tror att de, de har liksom hittat en eh, medelsvensk dramatik- som alla förstår och som alla känner igen. Så det är inte det här... Min familj är ju mer Ingmar Bergman-drama. <laughs> liksom. ja. eh, så att jag, jag, har, jag känner inte alls igen mig. Men jag, jag känner igen uh, folks, folk runt omkring mig- lite mer me, över medelklassen- familjer kan jag ju känna igen uh, hur de har det sådär och det, det är ju det är en begåvning att kunna, att kunna nå folk på ett väldigt brett plan mm. och det tycker jag det tycker jag de har gjort uh, och med humor och, och liksom